Згодом ще одного сина, якого назвали Мустафою, тоді третього, Мурада. Після другої дитини, з тоненької крихкої, майже прозорої дівчини Гюльбахар, несподівано перетворилася на гладку, округлу, м'яку гаремну улюбленицю. Але не втратила чару для Сулеймана, далі народжувала йому дітей. І коли вже султаном нетерпляче ждав прибуття з Маніси свого гарему до столиці, вона була в близькій надії на четверте дитя. І це за неповних чотири роки. І тепер майже ніхто не згадував її ніжного імені Гюльбахар. Звано по-новому, відповідно до становища, яке зайняла при дворі. Махідевран, тобто господиня віку. Прибула до Стамбула повновладною султаншею. Уже не було в ній пам'яті про свій далекий і, власне, убогий рід, бо дала початок пишному родові султанському. Не знала вона, що таке розум для неї, бо могла замінити його всемогутньою державою. Не дбала про душу, маючи неподільну владу. Була чужа милосердю, заклопотана тільки роздаванням повелінь. Ходила по гарему вся облита повабом, солодка, мов халва, обвишена коштовностями, уся в сутому золоті й самоцвітах, що бугрилися на її округлостях, мов гостре креміння на втоптаній гірській дорозі. Ходу мала царську, непомітно віддавала служебкам найдивніші повеління і виказувала забаганки подати чашу з напоєм, поправити одяг, підкласти подушку під ноги, погладити волосся, почухати за вухом, ласкаво лоскотнути п'ятку. І це мала побачити настася вночі приведена сюди чорними, як ніч євнухами, запхнута в якусь довгу і непривітну кімнату, де покотом спало з десяток або й більше розкудлених і злих, як виявилося вранці, гаремних підложниць А тепер Пущена в загальні покої де лінькувато штовхалися молоді не дбало одягнені видри і де царювала вже зрання ця Опецького та Султанша Якби Настася на власні очі не побачила Махідевран, вона б ніколи не повірила що така жінка може існувати на світі але здивувавшись і навіть злякавшись попервах, Настася, хоч якою нещасною і впослідженою почувалася того ранку, зухвало заприсяглася в душі. Навчуся ще ліпше. Одаліска серпкиня сказала Настасі, що Махідевран тут 70 служебок, а в мене буде 170, а то й більше, засміялася Настася. Махідевран умить відзначила той невластивий гаремовий сміх, але не поцікавилася новою рабиною. Бо й навіщо? Хіба випросити її у валіде для найганебніших своїх прислугувань? Та навіть цього не дозволила собі Махідевран. Бо помітити означало принизити себе, свою султанську гордість, яка вже не мала нічого спільного з колишньою гордістю дівчини, з дикого гірського племені, а стала пихою і величанням. Так бідній Настасій судилося зіткнутися з пихатою Черкешенкою, перш ніж побачила вона повелительку Гарему Валіде Хавсу і найвищого володаря всіх цих заблуканих душ Султана Сулеймана. Поки не бачила їх, не вірила до кінця в те, що з нею сталося. Пехата Махідевран навіть розвеселила дівчину, і Настася, ще довго не спроможна вгамуватися, сміялася при згадці про Чаркешинку. І подивовані одаліски, які жадали від новенької зітхань, слізи, розпачу, а не веселощів, назвали її вже того першого дня «Хоррем» – розвеселена. З цим іменем мала вона стати незабаром перед всемогутньою валіде. Слово «Хоррем»? Ще не віщувало лиха нікому. Ні валідеха всі, ні султанським сестрам, Ні жиловому старшому євнухові, Чорношкірому кизляразі, Ні всемогутній махідевран. А тим часом ховалася в ньому загроза, Як у всьому незвичному, Бо незвичне ламає усталений лад, А це неминуче веде за собою нещастя для когось.